Tihuhin bat jente mobilizatu da maiatzaren lehenakari mauleko kariketan. Egan behar da bi hitz ordu baziela. Alde batetik hamarak eta erditan FSU eta FOK deitzen ziena. Hitz batekin hasidia. dia. Intermitan batek hain egoera aipatu du, aktualitatean entzuetan dugun bezala okertuz ok runen dena. Ondotik, mauleko ospitaleko langilean ordezkaiak hitza hartu du on Joaquin Assidian vos postu tardi kentseko ya bakia un article s'est dans l'hopitalian animostrou Atsubiliu da Shigurtarxin kontsailia Shibioko haute txiekin Iabakik izan da 6-alte eta 2-kontre Hoiexilei glangilen ordezkajak Iabakik izan da postien S-estatzia Ahtatzaile laguntzailean postien S-estatzia Lau postu eterditan Eta zerbitxietako teknikalei batena Horek egan nahi du Gaian lau izaiteko hordez Hiu izanen dela eta egunez Bi ahtatzaile laguntzaile gultiago Hiren intersindikaleko hitzartzia zuhurtar zunezko neurien kontri. Ondotik manifestaldia egindie erran bezala betiesker hartuz zuntzurbustitze batekin hurentzeko. Bestaldetik Hameketan, LAB, ELB, Solider, NPA, NPA, intzina, DBS eta luate etsbizzak deitzen ziena ginian. Daraz eta Donna Pauleko auto mobilizazio egin zela jakutsidie helziarekin hitzordiala egindako agabotsaekin. jagan urtzeko ber lemaekin agertudia kapitalaren bortizkeian kontre klase borroka sustat. Egaez, egoeraez dela kanbiatu baiziketa ok gertun. Preseski, Ba atatugia aur zien er galtze egiteko, lehenakari manifestatzen den bi mila hamalhau geren urttzan. Zta da langileen eskubideak eta defendatzea. Langileen Bojokaeta langileen eskubidekal laikatzeko elkatas leguna ere? l'anilien n'artéan. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle année, il y a une nouvelle année, et il Ça vaut toujours le coup, mais ça continue chaque année, même si la fête du travail a été récupérée une époque par Pétain, qui a considéré que c'était la fête du travail et non pas la celle des exploités nio considerak que c'est la fait des exploités Hortangira certanaskira dos sexpatsatzen den Eztiela gaizak uh, hobekitze juiten O haiko guvernamenti gaitan uh, zikusu Finanzea ikuntre juenen zela eta serbaite hori sanruki eginen zile Ete kusten desu gaizak eztiela batte hori tat juiten uh, Atsu waltzak proposatu dien uh, gaizetan Beti bergaizak duzu cipi eka katuko desi eta Finanzea eta banku eka krize hau eginik Hukai zina eko dira uh, Gioto habo eztaküya bada manifestatzeko Geta Anekezia jabobetielangilek be lanetan, eta guida da gaizen eskietan hartzia beraz inport da manifestazioa. Azken urtzetako formula berdina baleatu die zu den, Erreiten daikuek gaitzma sustak. Padikoa izioz pala urte performula dugula, behaz be beh, kapitalizmoa edo johen uh, ondorioak uh, kakusten dien hainbat uh, gunetan jope uh, edo hitzartzez berdinak egiten txaku, behaz uh, lehena mauleko ospitalin uh, dukek, behaz uh, hor salatu bai mauleko ospitalak pelangilean kontra kopia e, uh, uh, gean, eta kopia meukatu nahi dila salatu nahi jague jopo sasun eta jope goera lakiago handela geozunen banketxeetat, eta banketxean nardura eta kapitalismoa salatuko eta agentzia imobiliario bat etan ekioatuko getuk, hor duk eta bizitzen espekulazioa salatuko jagu. Geo, ma mauleko postane hop, ekioatuko getuk, bai mauleko postanea eta postanea eta postanea aurrokorki salatzeko eta permentuane donapaleun tangile baten horregoera salatzeko. Geo uh, someniane uh, hitzartze bat izanen duk, beha zorra dauaiek jen uh, egoera espikatuko die. Mauleko esu ite gian batuko gutuk, hor uh, kapitalizmoen besuak uh, uh, dana salatu ko jagu eta azkenik bigaitza, bez uh, maoleko trezor publikian hor uh, hope statiak, uh, hope giten dutian mumohizketak salatu ko jagu eta azken, ina, bezabulego uh, bat zerratuko jagu eta hara. Egan behar da urtean polisiaren prea sentzia huianekua izan dela. Oroiterazteko, jagan urtean ekin tzabaten ondorioz salaketabat hushatuk izan zela, Eta zertan den uh, shalaketa hoi galtegi tiana, gaur egun ez dakitela zertan den txiki izan zaiku. Zinka osta tiana, hürentu da bazkai konzertu batekin.